at Tro på for Evigt med Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester. Hej Jeppe. Hej Benille. I dag har vi haft besøg af Cecilie, som... Jeg kender, fordi Cecilie skrev til mig tilbage i sommer, næsten lige da hun havde mistet sin lillebror Sebastian. Øhm, og så gik vi en tur sammen, og så kan jeg bare huske, at jeg bagefter med det samme vidste, at det var vi nødt til at gøre igen. Fordi at øhm, det bare havde været vildt rart, og det havde været vildt rørende, og det havde gjort vildt ondt. Fordi at Cecilie savner sin lillebror mega meget, og... Gør jeg jo også, og vi kunne genkende en masse i hinanden, tror jeg. Ja. Så jeg har glædet mig mega meget til, at Cecilie skulle komme og fortælle sin historie i dag, øh, og at du skulle høre hendes fortælling. Fordi jeg synes, at hun er vildt god til at snakke om sin sove. Mm. Hvad føler du for dig, efter vi har snakket? Mm. Det, jeg, jeg føler, at det var jo et, øh, altså virkelig et stillebillede ind i en sorg i en sorg, 11 måneder efter, man har mistet, så yeah. er man godt nok meget i det. Et åbent sorg. Ja, virkelig. Altså, vi er virkelig på det tidspunkt, hvor, øh, hvor ja, det, det er jo altid ufatteligt hårdt og brutalt at få et indblik i en person, som 11 måneder efter har mistet sin død, sin lillebror i det her tilfælde, virkelig er presset og udfordret. Og jeg synes virkelig, det giver nogle déjà-vur tilbage til noget, jeg har oplevet. Jeg tænker, du garanteret også kunne spejle dig Ja, det er præcis det, jeg også mente med det der med, at, at det også går ondt, når vi går, fordi en masse af de ting, der måske er kommet lidt mere på afstand af mig, det bliver jo meget tydeligt, når jeg kan mærke, hvor meget hun savner, og hvor meget hun er sjov, fordi vi er gennem nogle af de samme ting. Så ja. jeg er 100%. Og jeg kunne, jeg kunne super meget se mig selv i, i den reaktion, ja. og man er et sted, hvor man tænker, at bliver det nogensinde godt igen? Mm. Og, og det var virkelig fascinerende. Mm. Og så også en fantastisk øh, skøn øh, fortæller, hun er, og ham lille lyder og ufattelig skønt også. Ja og øhm, jeg synes vi ikke ja. og øhm, jeg synes det var nogle meget gode perspektiver hun ligesom havde på tingene. det tror jeg det er det, det der sådan jeg sidder tilbage med ja. og så sidder jeg tilbage med at, at, øhm, at jeg er sikker på at, at det bliver bedre mm. trods alt ja det er nogle rigtig gode ord at sætte afsnittet i gang med jeg håber i hvert fald at i vil nyde Cecilias fortælling jeg har glædet mig til at i også skulle blive få en del af den ligesom jeg har fået jeg plejede at tro på for evigt. En serie fra laut og Landsforeningen Liv og Død. Hej Cecilia velkommen til. Tak. Cecilia, du sidder her i dag, fordi du har mistet din lillebror Sebastian. Vil du ikke fortælle om tabet af Sebastian? Og du kan bare starte fortællingen, hvor du synes, det giver mening. Jo, det vil jeg godt. Øhm, ja Jeg har mistet min lillebror Sebastian... Øhm, sidste sommer, øh, den 16. juni, øh, han nåede at blive øh, 18 år, øhm, og hvis vi skal tage tilbage til den, til den 16. juni, så var jeg på det her tidspunkt øh, hjemme i min lejlighed i Odense. Øh, jeg var flyttet hjemmefra fra øh, mine forældre og min lillebror øh, boede i middelfart eller mine forældre boede stadigvæk i midtfart. Øh, og jeg sad derhjemme, øhm, da en af mine lillebrors kammerater øhm, ringer mig op. Øhm, han tror egentlig, at han får fat på en af mine forældre. Øhm, jeg tror, han har prøvet at google lidt på krak efter mine forældres telefonnummer, men får så fat i mig. Øhm, og han spørger mig, om, om jeg har været i kontakt med Sebastian i dag, eller om jeg tilfældigvis er hjemme i middelfart. Øhm, Hvilket jeg var ret meget på grund af corona-nedlukningen sidste øh, forår. Øhm, men hvor jeg så siger, nej, det er jeg ikke. Og så forklarer han så, at, at de er ret bekymrede for Sebastian. Øh, de kan ikke komme i kontakt med ham. Og de havde en aftale med ham øh, en gang om middag. Øh, og ja, han er ikke dukket op. Og de kan ikke få kontakt til ham, hverken på sms eller ved at ringe til ham. Så han ville gerne øh, have fat i mine forældre. For at spørge dem Og jeg siger at Jeg ringer til dem Og spørger om de har været i kontakt med ham Og inden jeg gør det Ringer jeg selvfølgelig selv til ham Flere gange skriver til ham Kan godt se på Facebook at det er 14 timer siden Han sidst har været aktiv Men så tager jeg selvfølgelig min telefon Og ringer til min mor Og hun tager ikke telefonen jeg Får sådan et autosvar At hun er i møde og ringer derefter til min far og forklarer, øh, hvad det er, Laurits lige har, har sagt til mig, at de er bekymrede for ham. De kan ikke komme i kontakt med ham. Øh, og jeg fortæller også, at jeg ikke kan komme i kontakt med ham. De var taget på arbejde om morgenen, som de plejer. Min lillebror havde været til en studenterfest. Øh, hvad hedder det? Mandag aften. Øhm, og de hører ham egentlig komme hjem Men der er jo rigtig nogle forældre, der ligesom går ind og vækker deres børn Når de går på arbejde kl. 7 om morgenen Så de, så de lader ham selvfølgelig bare sove øhm, Så de har heller ikke De har ikke snakket med ham øhm, I løbet af dagen øhm, Og min far prøver øh, At ringe til ham også Han siger til mig, at han lige ligger på Og så, fordi han har ikke snakket med ham Og så prøver han lige selv at ringe til ham øh, Og skrive til ham og han kan heller ikke komme i kontakt med ham. Så han ringer tilbage til mig og siger, at han, at han kører hjem øh, hjem til middelfart for lige at tjekke op på det. Og i det her, altså, imens at min far øh, øh, er ved at prøve at ringe til ham, og vi overveje, om han skal køre hjem. Så jeg er stadig væk i kontakt med Laurits, hans kammerat, øh, hvor jeg prøver at sige til ham om der er mulighed for, at, ham, at han kan tage hjem. Øh, og Øh, enten se om der har været sådan aktivitet i huset Om, om der er låst Eller hans øh, gardin stadigvæk ruller ned fra vinduet Og det siger han at han gerne vil øh, Men i mellemtiden Når min far så ringe og så siger at han er på vej hjem Hvor jeg skriver til Laurits At du behøver at gøre det Min far er på vej hjem Han er hjem om 20 minutter Og Laurits siger så at han er på vej øh, Hen til huset Der hvor vi bor Sammen hans kæreste Isabella Og hvor meget panik var du på det her tidspunkt? Jeg tror ikke rigtigt, jeg var, jeg ikke, at jeg var sådan der, hvor at jeg havde følelsen af, at der var sket noget Nej. Øh, Selvfølgelig øh, tænker man, hvad der kan være sket, om der er sket noget Men jeg tror ikke, at jeg er derhen, hvor jeg er i panik og har en Nej. følelse af, at, at der er sket noget alvorligt øh, Det er jeg egentlig først øh, lidt senere, fordi at Laurits tager sig tilbage til, til huset og kan se, at der ikke er nogen aktivitet derinde, og min far er på vej hjem, og de sidder og venter ude foran huset til min far kommer hjem, fordi som sagt kan de ikke komme ind i huset. Øhm, og jeg har, både min far og Laurits har faktisk lovet mig, at de vil ringe mig op og sådan, give mig en status på, øh, at alt var okay, tror jeg, sådan, egentlig vi snakkede lidt om. Øhm, og der er ikke rigtig nogen af dem, der ringer mig op Og jeg tror, der går en hel time Fra jeg sidst har været i kontakt med min far Til øhm, Til jeg selv tager telefonen Og, og ringer ham op øhm, Og på det her tidspunkt der Er min kæreste nødt at komme hjem øh, Og jeg får sådan lige hurtigt fortalt ham At vi er lidt bekymret for min hvor Der er ikke rigtig nogen, der kan komme i kontakt med ham Og min far er taget hjem Og jeg venter på et opkald fra ham For at høre en status Hvis man kan sige det mm. øhm, så der går den her time, og jeg vælger selv at tage øh, telefonen og ringe til ham. Øh, for Laurits har heller ikke skrevet til mig. Øh, og på det tidspunkt, der begynder man måske mere at blive bekymret, end, end det, han var til at starte med. Mm. Øh, og ja, jeg tager telefonen og ringer ham op, og han tager den meget kort tid efter, øh, at jeg lige har trykket. Og kan høre, jeg tror egentlig først, jeg kan høre ham. Grine sådan, Jeg tror sådan egentlig det er grin Der ligesom kommer ud af telefonrøret øh, Men det er jo bare et, et split sekund øh, Og så kan jeg jo godt høre at det er gråd og skrig øh, Der kommer i den anden ende øh, og Jeg kan ikke helt huske øh, Samtalen øh, Så godt, men jeg kan i hvert fald huske At, at han får sagt at han er død øh, og Hvor jeg tror jeg siger til ham At nej, nej det passer ikke han er ikke død. Øh, så siger han, jo, han er død. Det er lang tid siden, og så siger, jeg tror jeg bare, at jeg får sagt det, at der er nogen, der er nødt til at gøre noget. Øh, de må genopleve ham. De må tage med på hospitalet og, og prøve at redde ham, øh, fordi han, han er ikke død. Øh. Og så kan jeg ikke rigtig huske mere, af den samtale udover over min far spørger mig, om jeg er alene, eller om min kæreste Jonas er hjemme, og det siger så han er her, og så siger han, han er nødt til at ligge på. Fordi at huset er fyldt med politifolk og, og, øhm, og ja, læger. Øhm, og øh, Laurits og Isabella, som, som sad derhjemme og ventede på min far, de er også kommet med ind i huset og på det her tidspunkt der har set ham. Øhm, fordi i hvad jeg har fået at vide, så har de hørt min far skrige og gå fuldstændig i panik, og så løber de selvfølgelig ind i huset. Og, øh, så de er der også. Øhm, så jeg, jeg har en fornemmelse af, at det er lidt... Kaotisk øh, derhjemme Så han ligger på Og øh, så sidder jeg der i min lejlighed Og får sagt til min kæreste, at, at Sebastian er død Og øh, Ja, så tror jeg bare Ja, hele Verden står i stille Sådan derfra Kan du huske hvad der sker med din krop? Øh, jeg tror jeg begynder at ryste ja. Rigtig meget Og øh, Ja, ja jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad der sker Det føles bare som om, at alt bliver sådan stille for ens ører mm. øh, Det lyder sådan lidt klisjagtigt -klis Men ligesom på film, når man nogle gange ser folk Hvis der sker noget alvorligt, så står de der helt alene mm. Og det var sådan lidt den følelse, jeg, jeg havde øhm. Øhm. Men jeg ringer så op til min mor øhm. Og hun var så i det her møde med min far Han er nået at, han er nået at få fat på, på hende Øh, før jeg har ringet op til min far øh, Og ved du godt det, er, du ringer til din mor? Nej øh, Det ved jeg ikke øh, Men jeg ringer hende op øh, Uden rigtig egentlig, faktisk lidt overhovedet at tænke på På at vide, om min far har, har snakket med hende ja. øh, Og hun tager så telefonen Og øh, siger, at, øh, at hun er på vej hjem fra det her møde En af hendes kollegaer kører hende hjem øh, Og øh, hun siger, at hun har fået at vide, øh, hvad der er sket. Øh, og de har kun 15 minutter øh, hjem fra det her møde her, hjem til os, hvor vi bor. Øh, og vi snakker... Øh, jeg kan heller ikke rigtig helt huske samtalen, hvad det er, vi egentlig får snakket om, men jeg får i hvert fald sagt til hende, at, at jeg sætter mig ind i en taxa fra Odense til Middelfart. Og det gør jeg nu. Øh, og så siger hun, okay, tror jeg. Øh, og så... Ligger hun på, da hun kommer øh, hjem til, til vores hus, øh, fordi at der er en masse mennesker, der gerne viser i kontakt med hende, snakker med hende, øh, så hun ligger også på. Så øh, ja, jeg pakker nogle af mine ting, øh, og, øh, og går, ja, stiger i en taxa og kører, kører til middelfart. Er det Jules med? Ja. Ja, det. Ja, nej, øh, han tager ikke med. Øh, jeg tror, jeg får sagt til ham, at jeg er nødt til at tage dig hjem, uden Uden ham. Øh, og Jonas, det er kæresten, Det er min kæreste, ja. Så ja. du tager en taxatur foran sig til Middelfar. Det er jo, det været 20-30 minutter? Ja, 40 minutter, tror jeg endda. Øh, det var lige myllertiden. Det her, det var sidst på eftermiddagen. Øh, jeg tror, klokken var omkring halv fem på det her tidspunkt, klokken fem cirka. Øh, kan du huske hvad? Kan du huske noget som helst fra den tur? Nej, ingenting. Øh, det eneste, jeg kan huske, det er, at jeg snakker med min mor en gange, gang, som spørger, om jeg er kommet i taxaen, og om jeg har kørt. Og det øh, svarer jeg ja til, og så lægger vi på. Men, kan du huske, om du græder, om taxichaufføren forholder sig til øh, det og dig? Jeg græder ikke, øh, ikke øh, på noget tidspunkt. Øh, og han spørger, altså, han spørger mig heller ikke om noget. Sådan, en taxichauffør kan måske godt gøre det nogle gange... Øh, Small talk, Ja, lige præcis. <laughs> og det er jeg utrolig glad for, at han ikke, øh, at han ikke gjorde. Øh, for det var jeg slet ikke i stand til at kunne gøre. Øh, men jeg tror godt, at han... han ved, hvad det er, der har sådan foregået. Fordi da jeg så kommer tilbage til at der er øh, øh, ja, vores indkørsel fyldt med, med politifolk og politibiler, og der er mennesker øh, ud over det hele, føler jeg. Øh. Og hvad er det første, du gør, da du kommer hjem? Det første, jeg gør, det er, at jeg kan huske, at jeg skal til at betale for den her taxa, der bryder jeg fuldstændig sammen, og det gør jeg, fordi jeg kan se alle de her mennesker. Øh. Jeg ved ikke helt, om det er sådan... Går op for mig på det tidspunkt Hvad det er der er sket Men jeg tror bare man Ja, det der syn Man så mm. det, er sådan, det ser man, føler jeg næsten Man ser sådan på film eller hører om for andre ja. Omkring alle de mennesker Som, som står der ja. Men jeg bliver taget imod Mine forældre, de er inde i huset Og der kommer en psykolog, en krisesykolog hen til mig Og tager mine ting Og så kommer min mor så Ud fra haven og så Hjælper hun mig ind, fordi på det her tidspunkt kan jeg huske At jeg næsten ikke kan stå på min egen ben Fordi at jeg nærmest Er ved at besvime øh, Så hun hjælper mig ind øh, Hvordan er det at se forældre? Øh, jeg så først, min far han stod inde i huset øh, Kan jeg huske og snakkede med nogle politifolk øh, For på det her tidspunkt Er lægerne og ambulancerne kørt Fordi der var som sagt ikke noget At, noget at gøre, der var ikke, man kunne græde hans liv øh, men der var politi til stede, fordi at man, man skal klarlægge, om der er sket en forbrydelse. Så dem står han inde og, inde og snakker med. Øhm, og de kan så også konkludere, inden de kører, at der ikke er sket nogen forbrydelse. Øhm, så, øhm, men de står derinde, fordi at de venter på, øh, at der skal komme en livvogn og, øh, og hente ham. Øhm, det er åbenbart sådan, at ambulancefolkene eller lægerne ikke må tage ham med i en ambulance, så der skal komme en speciel vogn og hente ham, og den er, den er virkelig forsinket. Øhm, så han ligger stadigvæk inde på hans værelse, øhm, da jeg kommer hjem. Øhm, og min far har jo selvfølgelig set ham, og min, min mor, hun, hun var inde og se ham kort, fordi et, jeg tror bare, hun gerne ville sådan Altså sådan set, se, at det var rigtigt der, At der var ligesom nogen, der havde fortalt lidt At hendes søn var død Og det altså, kunne ikke rigtig forholde sig til Så jeg tror, hun var nødt til at komme ind og, og se det Og så du ham? Nej øhm. Min mor øh, synes ikke, jeg skulle se ham øhm. Fordi jeg spørger nemlig, om han stadigvæk er derinde Og det siger hun så, ja det er han øhm. Men hun synes ikke, jeg skal se ham øhm. Fordi det, hun siger, Jeg tror, hun får sagt, at det er jo ikke ham, der ligger derinde mm. øhm. Og det kan hun jo godt have ret i, det er jo ikke ham længere, han, han er jo ikke, det er jo bare hans krop, øh, der er derinde. Og jeg tror også, at det er den der forskrækkelse af, at kroppen jo allerede på det her tidspunkt har forandret sig ret meget. Fordi vi jo så også senere finder ud af, at han er, at han er død i, midt om natten i de tidlige morgentimer, så han har jo, han har jo ligget i, i sin seng i cirka måske 12 timer på det her tidspunkt. Og hvad tænker du nu, her et tid senere? Jeg tror måske gerne, at jeg ville øh, have set ham være øh, på sit værelse øh, i sin seng. Øh, øh, fordi da jeg så ham øh, på sidste gang, der var han blevet obduceret, og øh, der sker jo nogle ting med en, med en krop, når den har været død i, i længere tid, så han jeg ved ikke, jeg har en eller anden idé om, han lignede mere sig selv, da han lå i sin seng, da han blev fundet en, en uge senere, mm. da han lå i, i kapellet i sin kiste. Øhm, så, men det er ikke noget, jeg sådan går fortryd, jeg ikke, øh, ikke har gjort. Men når man tænker over det, så ville jeg måske have ønsket, at jeg havde, havde set ham der. Men det var jo min mor, der prøvede at beskytte mig. Og, øh, Selvfølgelig. Så... Det, det har jeg ja, fuld forståelse for At, at hun gjorde øhm, Og hvad tror Eller ikke tror eller ved Hvad, hvad fortæller dine forældre der på det her tidspunkt Eller politiet at der er sket Der er ikke rigtig nogen der øhm, Kan fortælle os noget på det her tidspunkt øhm, Politiet de øh, Ja de er der jo som sagt For at finde ud af om der er begået en forbrydelse mm. Om der er nogle tydelige tegn udvendige på kroppen Der viser hvorfor At, at, at, at han er død øhm, de, altså de kigger også lidt på hans værelse. Er der noget, der ligesom har indikeret, at, at øh, hvordan han er død? Øh, ja. Så, men mere på det her tidspunkt, er der ikke rigtig nogen, der kan fortælle os. Så øh, han bliver kørt på, øh, på Odense sygehus, øh, der lige kommer og henter ham. Øh, og så skal han derude og, og updokseres. Øh, så ja, de kommer og henter ham, og så efterfølgende... De efterfølgende dage, de er jo, de er jo sådan lidt hulter til der føler jeg. Øhm, der kommer en masse familie og venner på besøg, øhm, men udover det, er der jo selvfølgelig også en masse praktiske ting, der ligesom træder ind. Øhm, begravelse, øhm, vedmand, præst. Når øhm. du, du maner over mange af de her beslutninger? Øh, ja, det synes jeg. Mm. Øhm, jeg tror, øh, vi alle tre var godt med ind over beslutningerne, og vi gjorde det sådan som en, en fælles ting, sådan at alle ligesom sådan måske skulle have et ord at sige i, hvordan de måske synes at det skulle være. Øhm, og vi fik arrangeret det super fint. Øhm, men det der jo så var med det, var at han skulle frigives øhm, fra sygehuset. Øhm, og det bliver han en, en uge efter, at øh, den 23. en uge efter øh, den 16. Øhm, og to dage efter bliver han, øh, bliver han bisat. Øhm, og i den uge, øh, hvor de ham, får vi faktisk ikke rigtig noget yderligere at vide om, hvorfor han er død. Øhm, de foretager det, der hedder et udvendigt ligsyn, hvor at de, øh, de kigger udvendigt på kroppen, øh, om der er nogle tydelige tegn på det. Øhm, men vi får faktisk heller ikke rigtig noget at vide i den uge, øh, op til han bliver frigivet om, hvorfor han er død. Øh, de er nødt til at tage nogle yderligere øh, test, øh, blodprøver. Øh, jeg tror, det er noget væv, øh, de tager inden for kroppen for at tage nogle test. Øh, så vi får faktisk ikke rigtig nogen afklaring på, hvorfor han er død, da vi, øh, da vi bisætter ham. Øh, og det er utroligt hårdt, fordi på det her tidspunkt, der... Øh, der går der nogle rygter om, øh, hvorfor han er død. Og det er utrolig hårdt, fordi man ikke rigtig kan mane de her rygter ned. Mm. Øh, hvor går de rygter hen? De går om, øh, hvorfor at han er død. Øh, ja, og hvor florerer de sådan på? De florerer i, i byen, øh, ja. blandt hans omgangskreds. Øh, ikke hans gode venner, men, men jeg tror bare, at folk de snakker, og det er sådan det er mennesker... I middelfart, der går og, og snakker Lidt øh, rundt om i byen øhm, Hvor der så er nogen, der fortæller jer At ja, øhm, en, Nogle af Sebastian's rigtig gode venner Fortæller os, at, øh, at Der går nogen rundt ude i byen Og, og øh, Siger nogle ting, der ikke passer, eller det er i hvert fald nogle ting Der jo ikke øh, er rigtige Før, at der ligesom er nogen, der fortæller os at Det er sådan, at han er død mm. Hvilket øhm, var, var virkelig hårdt At vide, at der var nogen, der gik og lavede rygter Om, hvordan Sebastian var død, og Øhm, og ikke at kunne mane dem ned Ligesom have et, et fakta på Hvorfor at, at, at han er død Og sige mm. det var sådan her det var Det passer ikke det du siger øhm, Det synes jeg var hårdt ja. øhm, og, Men en måneds efter At han er død øhm, Der får vi så svar Noget at svar for en obduktionsrapport øhm, Vi får svar på at, øh, at Han ikke har taget stoffer Øhm, han havde været til en studenterfest aftenen før, så han havde alkohol i blodet. Men vi får at vide, at det er en, en lav alkoholpromille. Øh, øhm, vi får også at vide, at der ikke er tegn på sygdom. Øhm, der er ikke nogen tydelige tegn på, øh, hvorfor han er død. Og de kan ikke, de kan ikke forklare os, hvorfor at, øh, at han er død. Øhm. Var der nogen til festen, der havde bemærket, at han havde dårligt eller? Nej, ingen... Øhm, de, øh, de havde hygget sig om aftenen Og spillet øh, spillede nogle spil og drukket nogle øl Og så var de taget ned for at bade øh, om aftenen øhm, Bagefter, de havde øh, været til den her fest Og øh, han er hjemme omkring kl. 1 Og der er ikke rigtig nogen, der sådan bemærker noget øh, At han har det skidt, eller at der, der skulle være noget galt Det øh, det er i hvert fald, hvad vi, hvad vi har fået videre af hans venner, at der ikke er nogen, der har bemærket noget. Øhm, så det giver os jo heller ikke rigtig nogen indikation på, øh, hvad, der, hvad der kunne være sket. Øhm, Men melder I noget ud der, altså efter en måneds tid? For så ja. har I jo så noget belæg for kunne male nogen af rygterne noget. Ja, det gør vi. Øhm, min mor laver en, en, en, et Facebook-opslag. Øh, vi bruger meget Facebook til at... Og, øh, formidle informationer, blandt andet omkring øhm, omkring bisættelsen, fordi der øh, var corona, så vi måtte, ja, måtte kun være to og før ind i kirken, så vi var nødt til at fortælle folk, at hvis de kom, så måtte de stå udenfor. Øhm, så vi brugte Facebook blandt andet i, i den situation, øhm, men vi brugte også Facebook, da vi skulle ligesom ja sige, at hvad det var der var altså hvad det var, obduktionsrapporten øh, havde vist nu og den havde ikke vist nogen tegn på, på ja, noget, som kunne sige, hvorfor at han var død. Øhm. Så igen står vi, jo, står vi jo lidt uden svar, men kan i det mindste sige, at det ikke har noget med stoffer, som blandt andet var det, der gik rygte om, at, at han havde taget stoffer øh, til den her fest, eller han havde taget en overdosis, eller et eller andet. Øhm. Så det var vi glade for, at vi ligesom kunne sige, men uanset hvad... De prøver havde vist, så øh, han er stadigvæk min lillebror, og han er stadigvæk min forældres søn, og uanset hvad de havde vist, så elsker vi ham. Mm. Og vores sorg vil ikke blive mindre af, hvad de her prøver ville vil have vist. Mm. Øh, men det var bare rart, at, at vi ligesom kunne mane det ned. Mm. Øh, men prøverne viser som sagt ikke noget, så, så, øh, så hvad kan man sige? Jeg tror, det der sker er, at han så overgår til hjerteafdelingen, i, øhm, I Odense øhm, De her prøver som de har taget Dem tager de så med videre Og så øh, laver man test På hans hjerte øhm, Om han havde Nogle genfejl på hjertet Eller der var noget øh, På hans hjerte øh, Som har gjort at, at Det er stoppet med at slå mm. Og hvordan var øh, begravelsen? Den Den var den var også rigtig smuk Vi havde Vi prøvede at få så mange Mennesker med ind omkring Hans kiste Fordi vi som sagt måtte vi kunne være 42 Så det var også sådan lidt et huslespil Og hvem skulle med ind i kirken Og hvem skulle ikke med ind i kirken og Så vi arrangerede at At i 20 minutter Kunne folk få lov til at komme ind og skrive En sidste hilsen på hans kirke Eller ind på hans kiste Og og øh, det var der rigtig mange, der gjorde. Øhm, ellers så måtte resten stå udenfor, så det synes jeg var lidt hårdt, at mm. folk ikke kunne komme med ind i kirken. Men, men, øhm, men vi gjorde så det, at øh, den sidste del af, hvad kan man kalde ceremonien, den foregik udenfor. Så vi bare hans kiste ud og, ja. og, og sang en sidste, en sidste sang, og, øh, sammen, og så kørte han sig væk. Øhm. Og Silvio, hvor gammel er du på det tidspunkt? Jeg er 21, ja. Og hvad går der igennem hovedet på en 21-årig pige, når man ser sin, sin lillebror? Altså jeg tror, da jeg, da jeg ser ham første gang øh, ligge i kisten, øh, og bare generelt det med at, at miste ham, så, så føler jeg bare lidt, at sådan livet er, er, er gået i stå. Man kan, man kan slet ikke øh, forestille sig at skulle leve videre uden, uden sin lillebror Og jeg ønsker slet ikke at verden skal, skal leve videre Eller fortsætte øh, uden ham øhm, Så Det hele det Det er bare sådan sort Mørkt øhm. Kan du huske dagen der sidste sommer? Altså jeg kan huske Hvad kan man sige øh, Altså, jeg kan huske noget af begravelsen, og jeg kan huske, sådan, når vi snakker med bedemanden og sådan noget, men, jeg, men resten af dage, hvor vi sådan ikke rigtig laver så meget, hvor det bare nogle nogen, der kommer på besøg, og der er dage, sådan, de flyder lidt meget sammen. Øhm, men jeg kan godt huske sådan øh, nogle af de ting, øh, vi gør og laver. Øhm, ja. Men, men ja, han, øh, han, bliver, han bliver bisat. Øhm, så det var, det, var en, det var en smuk, øh, en smuk øh, tale, præsten holdte, og en smuk, øh, en smuk dag, hvis man kan sige det sådan, øh, selvom den, den var, var hård på, på alle måder. Øh, vi håber i hvert fald, at vi fik gjort det, som Sebastian ville ønske, at, mm. at vi havde gjort. Øh, og det, det, der er jo, det er jo det, der er så forfærdeligt. Man ved jo ikke, hvad man skal gøre for... Altså mine falder ved ikke, hvad de skal gøre for deres søn, fordi man snakker jo ikke om sine sin børn, om, om, om døden, det tror jeg forlægger. Er, er alle, der gør det, altså snakker om, hvad, hvad skal vi gøre til din begravelse, hvis du dør, øhm, det er måske mere omvendt, man gør det med sine forældre. Mm. Øhm, så man, man aner jo ikke, hvad, hvad man skal gøre, man prøver bare at gøre sit bedste. Øhm, og i virkeligheden, så føles det jo egentlig også ligegyldigt, det man gør. Øhm, for man får ham jo ikke tilbage af, af den grund, men vi håber i hvert fald, at vi fik gjort så, eller vi fik sagt godt farvel til ham, og vi håber, at vi fik det arrangeret, som han gerne vil have. Mm. Ja. Øhm. Men ja, i forhold til at, til at få at vide, hvad det er, der er sket med ham, så, øh, så overgår han som sagt til, til hjerteafdelingen i Odense, og øh, og her... Øh, så skal de tage nogle, øh, nogle test på hans, på hans hjerte. Og øh, det tager, øh, jeg tror det tager cirka to-tre måneder. Det er nogle prøver, som, altså hans prøver skal sendes til Spanien. Og så skal de teste øh, på, jeg ved ikke, jeg tror måske, jeg kan ikke helt huske, hvor mange det er. Men jeg synes, de sagde på, på Odense sygehus, at der er mellem 200 og 300 genfejl, et hjerte kan have, som de indtil videre ved af. Så det tester de på Og vi får øh, Svar tilbage I oktober øh, Hvis jeg husker rigtigt Og øh, vi får at vide At øh, de heller ikke har vist noget øh, De prøver Så, Så det er altså uopklarligt det, det der ender med at Ligesom stå tilbage øh, Med det er et øh, kan man sige et uforklarligt hjertestop Som der er ingen der faktisk kan forklare hvorfor der er sket Og hvordan føles det? Altså jeg tror at da vi får det sidste punktum øh, Nu er vi jo helt i oktober øh, Så alligevel ret mange måneder efter At han er død Og her på det her tidspunkt tror jeg egentlig bare At både mine forældre og jeg Er, er glade for at vi kan sætte det sidste punktum øh, og, og lukke og lukke den Hvis man kan kalde det det øh, Fordi vi får ham ikke tilbage uanset hvad svaret havde, havde vist sig. Øhm, men det føles bare mega uretfærdigt, at der ikke er nogen, der kan fortælle ham, altså fortælle også, hvorfor han er død. Så man kan jo ikke bare dø af et, af et hjertestop som 18-årig, øhm, uden der er nogen, der kan forklare, hvorfor. Det, øhm... Ej, det er jo nok præcis den uretfærdighed, som dem, der i sin tid på og startede de der rygter, også haft svært ved at håndtere, fordi mm. det, uh, det er nemmere at have sådan en arms længde distance til det, hvis man kan sige, at, at han tog også stoffer, eller han var også enormt fuld, for så kan man jo forsikre sig om, at det går i ens egen børn ikke. Mm. Men hvis raske unge drenge bare kan ligge i deres seng og dø, det er jo slet ikke til at rumme. Og det er jo sådan det totale, hvad skal man sige, manifestation af meningstab. Ja. Altså, og, og hvad gør det ved yeah. Jeg tror i dag, der kæmmer vi selvfølgelig stadigvæk øh, på nogle tidspunkter omkring det der med altså vi har ikke nogen vidshed om hvorfor at han er død. Altså Nogle gange så tænker jeg lidt på, kunne det have været nemmere hvis han var øh, blevet dræbt i et bi biluheld, eller hvis han havde været syg. Altså Kunne jeg så nemmere at håndtere det i min, i min sorg? Fordi jeg kan bare ikke forklare det her til nogen. Der er ikke nogen, der ved hvorfor hans hjerte har stoppet med at slå. Øhm, og så alligevel så går jeg tilbage til det der med, at uanset hvad, så kan jeg, kan jeg ikke få ham tilbage, om han var død i et biluheld, eller om han var død af et hjertestop. Øhm, jeg tror, det det, jeg tænker på, det er, at han har ligget i sin seng øhm, et trygt sted, øhm, og vi har fået at vide, at, øh, at han ikke led, øhm, da han døde, hvilket ja, var nok både mine forældres, men i hvert fald også min værste frygt at vide, hvis han havde lidt og ved sin seng, og har prøvet at kæmpe imod. Øh, for der var ikke nogen til at redde ham. Øh, ja, så det, det tror jeg... Øh, det kan de se ved, at, at værelset så helt normalt ud, ikke? Jo. Det kan jeg huske, at øh, jeg har snakket om før. Det der med, at, at hvis han har lidt så har han jo famlet ud efter et eller andet. Eller? Ja, lige præcis. Mm. Øh, det er i hvert fald det, vi får at vide fra, fra dem, der obducerer ham. Det er, ja. at man... Højst vil ville kunne have set på hans tværelse øhm, Der stod et lille sidebord ved siden af hans seng Så hvis han øhm, ligesom har lidt eller har kæmpet imod Så ville han højst have grebet ud efter noget Eller sådan mm. have bevæget sig sådan i, på en eller anden måde i sengen øhm, Og han lå øhm, Nu så jeg ham ikke øhm, ligge i sin seng Men, men af hvad jeg hørt fra min, min far Og øh, for dem som obnoxerede ham er at han lå som om at, at han sov med den ene arm øh, op under hovedet, og mm. så lå han på siden. Øh, og telefonen lå øh, lige så pænt ved siden af. Så øh, det... Øh, han har sovet, og så er han aldrig vågnet igen. Ja, lige præcis. Når man, øh, når man mister i os i sådan en alder, som vi gør generelt, så er det jo sådan set, at, at så kan der være noget irrationelt, noget irrationelt, der man materialiserer sig i, at for eksempel hvis du... Jeg har mistet min mor til kraft, Jamen, så ved jeg, at min søster for eksempel har været meget nervøs for at få kraftcel. Har du oplevet det? At din bror lige pludselig får et dør et hjertestop? Ja. Har du oplevet noget af det? Ja. Øhm, vi, øh, vi alle tre, min mor og far og jeg, er blevet udredt øh, på hospitalet. Øh, jeg tror, at øh, i hvert fald lige efter, øh, var jeg virkelig, virkelig, virkelig bange. For øh, at jeg selv skulle lægge mig til at sove Og ikke vågne igen Men også at, at mine forældre skulle lægge sig til at sove Og de så ikke vågnede igen Og den samme følelse havde jeg også øh, med min kæreste øh, Den der følelse af at, at vide, at det kan godt ske Man kan godt lægge sig til at sove og så ikke vågne igen Den frygt øh, sidder stadigvæk øh, i mig en dag Men den var, øh, den var speciel. Øh, hår eller sådan frem lige efter, at, at han var død. Øhm, så øh, vi israger vi også blevet, mine forældre og jeg er blevet udredt for at se, om der er nogle tydelige tegn på vores hjerte, mm. øh, hvilket der ikke øh, har vist sig at være. Øhm, så ja, jeg øh, er stadigvæk bekymret for at, at lægge mig til at sove, og jeg har en, en daglig frygt for at, at miste mine forældre. Øhm, fordi jeg godt ved, at, at, øhm, at jeg er alene tilbage. Jeg har ikke flere søskende. Øhm, så en eller anden dag, hvis det går, som, som det skal, så er det mine forældre, der, der dør først, og så dør jeg bagefter. Men at vide, at, at jeg står helt alene tilbage mm. øhm, i verden, øhm, uden at han en søskende øhm, ved min side, øhm, det... Øhm, det føles ensomt. Ja. Har du haft den, paneler? Ja, rigtig meget. Men også øh, underligt nok mest øh, sådan på det sidste. Altså selvom at det er jo været... Altså til august er det syv år siden. Ikke? Men fordi at... Øh, fordi jeg tror, at der er rigtig mange Også fra min årgang, nu hvor jeg kan se no Nogen man har gået i gymnasiet med, eller sådan Mange fra min årgang, der begynder at stifte familie Og så begynder det at fylde Og så er jeg tit blevet ramt af den der tanke om At når engang mine forældre ikke er her mere Så er jeg helt alene Og det, det er jo ikke sikkert, for jeg har en familie Men jeg har jo ikke min familie Eller sådan Ja, det ja. synes jeg ja, Det bliver jeg vildt ked af ja. det, det er også den samme tanke, jeg har øhm, Fordi at jeg får forhåbentlig nogle børn på et tidspunkt og en familie på den måde. Mm. Men, men som du siger, man har ikke sin mm. sådan, familie øh, længere. Øh, om, alle har vel en forestilling om, at øh, på et tidspunkt så skal der søskende have børn, og skal man selv have børn, og så øh, ja, får de kusiner og, og sådan. Det er bare alt det, han ikke kan være med til i mit liv, mm. gør rigtig ondt. Og alt det, han ikke selv får lov til at opleve. Var rigtig, rigtig ondt mm. øhm, Og jeg kan nærmest få sådan en helt Vredes følelse over at, at, øh, at han ligesom er Er blevet frarødet livet Og mm. alt hvad hvad livet skal indhold For han slet ikke lov til at, til at Opleve Hvad øhm, med generelt Følelsen af, af Ensomhed Fylder den i din hverdag Ja, det synes jeg øhm, Jeg ved ikke, jeg Føler mig egentlig dagligt sådan, Ensom øh, Ikke fordi at jeg har øh, venner og veninder Men jeg føler mig ensom I den forstand at Jeg er ensom med min sorg øh, Nu kender vi hinanden mm -hmm. øh, Og kender til hinandens situation øh, Og det er er mega dejligt at kende en som, som har oplevet det samme som man kan snakke med det om Så på den måde Føles man nogle gange ikke alene Men alligevel så føles man alene Fordi at jeg er alene om at savne min lillebror mm. øhm. Ja og selvom man også Stadig som vi begge to har, har Vores forældre Så savner de jo deres barn mm. Altså man er virkelig Også når man er, kun har været to søsne Man er virkelig fuldstændig alene om At savne sin lillebror yeah. Jeg snakkede lige om det med min kæreste for nogle dage siden, hvor jeg sagde det der med, altså lige meget hvor tæt ham og jeg for eksempel er på hinanden, og hvor meget man går ind i en eller anden tosomhed så kan han aldrig være inde i mit hoved eller sådan, og det er jo nok også meget godt men sådan, jeg kan virkelig føle mig alene inde i det der hoved mm. yeah. og jeg kan føle mig alene med, og det ved jeg også det har vi også snakket om, at en ting er savnet og sorgen, som jo kan være svært at rumme i sig selv, men når man mister, er der en masse andre ting, der også følger med. Altså det med, at man er forandret, og alt det sociale, der på en eller anden måde bare gav mening før, skal lige pludselig have en eller anden, anden betydning i, før at man kan holde ud og være i det. eller sådan, Der var en masse, man bare gjorde før, og man fulgte med, og det ja. bliver taget fra en. Ja, men det, det er helt rigtigt. Jeg føler mig... Helt vildt anderledes nu, end jeg var før Sebastian døde. Hvordan? Hvordan er, er du anderledes nu? Jeg tror jeg er anderledes på den måde, at jeg føler mig meget mere sådan ældre øh, end jeg egentlig er øh, på flere forskellige måder. Jeg har lige pludselig en, en følelse af, at det er mig, der skal passe på mine forældre øh, for at se dem øh, være så knuste. Øh. Det gør, det gør virkelig ondt, og man, man føler, man skal passe på dem. Mm. Øhm, men bare generelt ens livssyn har ændret sig så fuldstændig. Øhm, Hvordan? Jamen lige pludselig ved man godt, at der ikke er noget, der er for evigt. Øhm, ja, det, man kan miste... Altså jeg er jo ikke heldig, fordi jeg har mistet min lillebror. Jeg ved godt, at jeg kan miste min mor i morgen. Mm. Eller min far kan døre om et år. Øhm, så på den måde tror jeg, at jeg er blevet bevidst om, om døden. End øhm, jeg var før Ja, du kan forestille dig, hvordan det scenarie Vil udspille sig på en helt anden måde ja. Det behøver du slet ikke fantasien til Det har du erfaret. Ja. Ikke? Ja. Men hvilken person vil have siddet over for mig lige nu Hvis du ikke har mistet Jeg tror bare, jeg vil være mere, øh, mere let øh, Jeg tror, jeg vil have Altså jeg tror, jeg vil være bedre til smogtalk e. øh, Ja, bare mere glad her tror jeg, sådan. Mm. Ikke fordi, at jeg er også nogle dage glad glad, men, men jeg føler ikke, at i, i de her 11 måneder, hvor, at, hvor Spassien har været død, øh, at jeg sådan op rigtigt har følt glæde. Øh, jeg har sat rigtig mange ting på pause i forhold til, til min uddannelse, og, og, og det fremadrettet, der skal ske øh, i mit liv. Øh, fordi jeg på ingen måde længere har overskud til det, eller øh, har lyst til det længere, faktisk. Fordi jeg øh, har lyst til at gøre noget andet med mit liv nu noget mere. Øhm, hvad kan man sige noget mere. Øhm, Når, det giver mere mening Når det giver mere mening lige præcis ja. Mm. Øhm, så på den måde tror jeg, jeg er blevet mere bevidst øh, om, omkring det. har du lært at omfavne Den person, du er blevet nu? Nej, for ingen måde. Øhm, jeg kæmper øh, rigtig meget med det. Øhm, og jeg ved ikke, om jeg nogensinde accepterer. Så altså, jeg accepterer ikke, at, øh, at min lillebror er død. Øhm, og jeg ved heller ikke nogensinde Om jeg fik kunne acceptere den måde Som livet jo på en eller anden måde Har ændret mig Fordi jeg har mistet min lillebror øhm, Jeg savner bare at være, være mig selv have de der små åndssvage Bekymringer øhm, Nu går jeg dagligt med bekymringer Om at miste mine forældre øhm, Jeg savner hver dag jeg har, Når jeg vågner Så er det første jeg tænker på Det er at min lillebror han er død øhm, jeg tror bare, at jeg savner at være, være let øhm, og ubekymret. Ubekymret, ja. Ja. ja. Hvad siger du, Pernille? Du har også mistet en lillebror, men der du har alligevel seks års forskning. Har ja. det ændrer sig? Øhm, jamen, jeg tror, at noget mig og dig, eller mig og dig, Cecilia, har snakket om, er også øhm, det der med, at selvfølgelig lærer du på en eller anden måde at leve med sorgen, og der kan komme længere imellem de der dage, hvor man slet ikke kan noget. Det må min erfaring helt klart være. Men til gengæld bliver jeg også mere og mere alene på de dage, hvor jeg ikke kan noget, fordi folk kommer også længere og længere væk fra det. Altså dem, der ikke står ham helt nært. Så jeg har mange gange ønsket mig tilbage til ugen efter, han var død, for der var hele verden på pause. Men når jeg er ked af det, eller nogle gange... Det kan også være når du og jeg for eksempel har set hinanden Når man går derfra Og man ligesom ser, jeg ser lidt af mig i dig Og kan se Det er jo rigtigt det her vi går i stykker eller sådan, så, øh, så kunne jeg godt bruge at hele verden Var på pause ligesom en uge efter at han var død Fordi så er det lige så uledeligt Han er jo lige så død nu mm. Snart syv år efter som han var mm. en uge efter ikke? Ja. Og der kommer længere og længere Det er længere og længere siden jeg har set ham Altså sådan så der en hel masse ting Der bare jo bare men Cecilie, inden vi skal høre det stykke musik, du har taget med, så skal vi også altså snakke lidt om Sebastian. Ja. Yeah. Du har nogle ting med og nogle billeder. Det har jeg. Vil du ikke fortælle, hvad det er, du har taget med? Jo. Øhm, jeg har taget en øring med, øhm, der var på tidspunkt to. Jeg har desværre tabt den ene. Øhm, men det er nogle øring, som, som jeg har fået af, af Sebastian øh, i studentergave. Øhm, Ja, mig og Sebastian, vi var, vi var altid bare med i, i, i de gaver mine forældre øh, gav os øh, juleaften eller eller til fødselsdag, så sådan vi aldrig sådan sådan går særlig meget op i at gå ud og købe en, en, en gave til hinanden, fordi vi bare var med i det mine, vores forældre gav. Øh, men til min, øh, da jeg blev student, der, øh, der købte han selv, var han selv ud og købte et par øreringe til mig, øh, så den ene øring, eller de her øring, de, de betyder virkelig meget. De er det er sådan, ham, der har valgt dem ud. Det er ham, der har valgt dem ud, og det er sådan, på en eller anden måde bare hans kærlighed til mig i de her øring. Ikke? Mm. Øhm, så de betyder, betyder alverden. Øhm, hvad er de bedste minde med ham? Mit bedste minde med ham? Øhm... Det er måske også et stort spørgsmål, men <laughs> hvad husker du? Ja, øhm, jeg tror, det jeg husker af øh, ham... Det er, at, at i vores familie har vi altid bare været os fire. Vi har altid også fire, min mor og far, jeg og min lillebror, gjort de fleste ting sammen. Og vi sådan på en eller anden måde har haft lidt nok i hinanden, og vi er det, bare os, der har taget på ferie sammen og, og gjort det, det flere gange om året, og vi brugte altid bare vores weekender sammen. Så, så det. Det er nok det der fylder mest At, øh, at det nu bare kun er min, min mor og, far og jeg der kan gøre de her ting øh, Og det gør, det gør virkelig ondt øh, Fordi man Nogle gange bare gerne vil ønske at Man sådan kunne skifte sig ud Sådan at, at At det var mig der ikke var her længere Og jeg kunne give ham mit liv Fordi jeg synes han fortjener det meget mere End jeg gør Eller, eller kunne give mine forældre ham tilbage På en eller andet måde øh, så det, det fylder rigtig meget. Øh, fordi vi var, var, var os fire øh, sammen. Og øhm, hvad er det for et, et billede, du taget med ham? Øh, jeg har taget det her billede med ham. Med ham. Det, er, øh, det er et billede, som, som han skiftede til sit profilbillede på Facebook. Øh, jeg ved ikke. Det er i hvert fald få dage, inden, inden han dør. Der skifter han øh, til det her profilbillede. Så det er jo på en eller anden måde, det sidste billede af ham, så det betyder ret meget. Det er præcis, hvordan det er, at, at han så ud til det sidste. Øhm, og så er det også det her tøj, at han er, at han er bisat i. Øhm, det var lidt hans, hans yndlings outfit og Hvad er det, han er på? Øh, det er en t-shirt. Øh, jeg tror, det er The Beatles, der er på. Øh, og så har han en halskæde og, og en, en øring i, øhm, som han altid gik med. Øhm, Sebastian var ikke en type, der, der specielt gik meget op i noget materialistisk. Øh, I hvert fald ikke noget, der var dyrt. Han var egentlig sådan ret ligeglad med, hvordan han så ud til en vis grad. Øh, det kunne være tøj fra, fra H&M eller fra en, en anden sådan mere discount tøjbutik, øh, så han, han var egentlig sådan ret ligeglad med, øh, hvad det var, han havde på Hvilket øhm, også siger ret meget om hans personlighed Fordi at han han jo, han var mega udadvendt og social Og gik bare op i, i sine medmennesker øhm, Alle hans venner fortæller om, hvor, hvor lyttende en god øh, ven, de havde i ham Um, han var der altid, når, øh, når de spurgte mm. om ham, om hjælp, så var han der altid. Um, han havde omsorg for sine medmennesker, og han var ligeglad med, hvordan de så ud, hvem de var, hvilken baggrund de havde. Så, øh, så elskede han, han alle, og han havde også en, en, en kæmpe omgangskreds. Han, ja. han elskede bare alle drøger <laughs> han, han støttede alle i hvert fald mm. Og det, det gør jo ondt i dag at se på hans venner øh, At de mangler Alt de mangler. det Ja, alt det Ligesom I gør Ja, ligesom vi også gør, ja, ja. Han, øh, han elskede livet Han, han slugte slug råd. Det var alt det sociale, der betød noget for ham mm. Og så var... Var alt andet ligegyldigt mm. Det var bare hans medmennesker Han, han havde lyst til at, at bekymre sig Om at være sammen med ja. Cecilie Til allersidst så har du taget et stykke musik med. Ja, hvad er det vi skal høre? Vi skal høre øh, Over byen mm. øh, Med Noah Og den har jeg valgt øh, Fordi at Jeg synes den beskriver meget godt At uanset hvor at Min lillebror han er i dag øh, eller uanset hvor jeg går hen i verden, eller er, så, øhm, så er vi altid forbundet. Øhm, og vi er altid sammen. Så ja, den skal vi høre. Du har nogle rigtig fine ord at slutte på. Det har været rigtig dejligt at snakke med dig. Og det har været fint, for dig og mig har jo snakket sammen mange gange. Men det har stadig været rart, at kunne give sig helt hen i din fortælling endnu en gang. Og der er rigtig mange ting, som... Vi rører mig dybt, fordi jeg også kommer til at tænke på min lille bror. Så tak, Cecilie. Ja, jeg smager takker. Hejder og skyggen, langdovet byen, tog du mig med? I mørke noder, hvis jorden er som at fælde ned. Dømmende vågner. Og drivende tåger, og nu står jeg her Fanget i rimlen, langt væk fra himlen Fra hvor du er Gadelygterne så din krop lyse alting op Omkring mig, omkring mig Og min verden så alting gå i stå Omkring dig, omkring dig Over byen, rundt om mig Gennem tidssted Jeg tager med i en stjernestorm Af tusind lys. ser jeg dig Du viser øh, øh, Nordlys omkring dig Viver du videre I min fantasi Som en bro og vand Holder vi fast i hinanden End i Meget Hvor langt der er Vil du altid være Omkring mig Og du end er jeg altid bærer omkring dig, omkring dig over byen, rundt om mig det tid og sted jeg tager dummer med i en stjernestorm af løs ser jeg dig du viser mig op Hvor drømmene bliver til Og sviver væk Lys fra min krop Til der hvor du Tager mig ind Som en lyn under skyen Og på ind i byen, Er du der og mine øjne ser Tager mig med til det sted Hvor jeg ikke falder ned Når du er her oh. Og over byen Rundt om mig Gennem tidssted Tager du mig med I en stjernestorm Et tusind lys, løs Ser jeg dig Du viser mig vi viser mig, ja. Du har lyttet til ⁇ Jeg plejede at tro på for evigt.